Bo días, comareiros e comareiras. Estaba de gargando. E chega xa unha nova entrega do vosso podcast favorito, Coma los Verdes. E diredes vós, pero esta voz non é das habituais no programa. Que pasa aquí? Pois pasa que hoxe temos unha voz convidada, que xa non é a primeira vez que pasa por este estudo de radio. Acompáñanos Aldán de Riba, alumno da FP Básica de Madeira. Que tal, Aldán? Moi ben. Como te sintes hoxe? Pues, ome, con... no, estar, estar contento. De eh, estar aquí. De estar contento. Aquí a Melgarón están a las 4 de siempre. Rachel Farroco. No, farra, farra. no pasa nada, estoy acostumbrado. Como a Farruco. <risa> Como es de directo. Buen día a todos. Gonzalo Fijo. Hola, boas. En eh, Calvo! Buen día. E eh, Olaya Liñares. Hola, ¿qué tal? Pero, para ter o día completo de todo, hoxe temos público. Uh. Acompáñanos en falamelide un grupo de profesores do IES da Guía, en Vigo, que viñeron de visita o noso centro para saber como funcionamos aquí, noies IES de Melide. E como non, tiñan que coñecer de preto cómaros verdes. Que tal, bo día? Ola, bo día. Pois pues nada, vimos desde o Instituto da Guía, unha xefa de estudios, somos aquí cinco profesores que tiñamos moitas ganas de coñecer o que facedes, e a verdad que estamos abrallados polo bonito rato que levamos desde que entramos e pola cantidad de cousas que tedes que, vamos, que non sei como vamos a copiar. Claro, moi e non, non vistes nada, e non eh, creus que... Non. <risa> <risa> <risa> moitas gracias, esperamos que, que vos eh, guste o día de hoxe. Xa explicamos que este é un espacio semanal no que damos conta das diferentes actividades que teñen lugar no Instituto. Ademais, facemos recomendacións literarias, temos unha sección do alumnado, unha sección de ciencia, outra de música e cada semana escollemos unha palabra do léxico galego sobre a que falar e sobre a que fazer un chiste malo. Así que nada, eu xa me despido, quedades co esta tropa e comezamos. Pois xa estamos de volta coa xenda semanal que vos traio cada lunes, hora británica. Pero mirade que mala sorte que o día que temos unha visita tan especial como a dos nosos compañeiros do IESA guía toca meter a sección pobre. Pero ben, oh, que, que, que, <risa> que haxa pouco non quere dicir que teña menos valor. Así que contamos agora mesmo que actividades teremos esta semana. Mira, Rachel, como, como é sección pobre non te chegas ao micro. Por o... que? <risa> a ver, farroco. Pero, se, se non e eh, non nos gusta. <risa> vale. Está luxísimo, Entón, Eh, que xa pouco non quere dicir que teña menos valor uh -huh. Así que contamos agora mesmo que actividades teremos esta semana Nos recreos activos seguimos co Texe Manexe como habitual Se ainda non prebaches as túas habilidades no mundo do gancho Pois pues non sei que esperas Ademais, co liña tan cuqui que preparan sempre Só nos falta o chocolate quente para estar como na casa Así que tedes unha cita co Texe Manexe este martes e este xoves Quen querer E o venres iremos todas a Biblio a escoitar un novo mito clásico da mando alumnado de latín, grego e cultura clásica. Xa sabemos o da Atenea e o de Ícaro. Queredes saber cal toca esta semana? Pois descubriremoslo moi pronto. E hoxe, eh, para rematar a miña sección, eh, a parte de facer a publi do Instagram eh, do IES, que sempre o fago, eh, arroba IES de Melide, xa sabedes, tamén vou aproveitar o meu minuto de ouro para falarvos do perfil de Estela Lila estela.lila barra baixa que hoi insta da nosa asemblea feminista e que necesita un empurronciño de todos nós para despegar e estender as súas ideas lilas. É de balde, así que non hai excusas que, que vayan. ¿eh? En que estabas a pensar cando fuxiches para outra trincheira xa non podo atacar O 8 de marzo deixou en nos pegada unha Estela, un ronxel. Por iso, hoxe na sección do alumnado imos coñecer máis de preto Estela Lila, a Asamblea Feminista do IES de Melide. Imos escoitar unha presentación feita pola rapazada da Asamblea, que tamén se está movendo polas redes en formato real. Lembrá de seguilas en arroba.estela.lila no, arroba <risa> barra baixa. Se, se non teño Instagram, pa que me meto de irnistro fregaos? Como se nota, yo e acideo, <risa> Lila É unha asemblea feminista na que participa un lado e profesorado do IES de Melide. Que É unha asemblea? É un espazo horizontal de debate e toma de decisións, onde persoas con intereses e preocupacións semellantes deciden xuntarse para aprofundar nun tema e preparar actuacións. Que facemos? Reunímonos para falar e debater sobre temas relacionados coa igualdade e a diversidade. Tamén organizamos as actividades para dar visibilidade ao colectivo LGTBI e as mulleres. Como organizamos as reunións? Comezamos facendo unha dinámica para coñecer como estamos e como nos atopamos nese momento. Despois, falamos dos temas que corresponda ese día. Traballamos en pequenos grupos e tomamos decisións, sempre por votación e consenso. Que tipo de decisións tomamos? Decidimos sobre todo relativo á assemblea, formas de comunicación, de organización, actividades a realizar, formas de mellorar, etcétera. Cando nos reunimos? Intentamos xuntarnos ou rematar as clases, normalmente os mércores, para xantar xuntes e ter tempo ata o inicio das clases da tarde. Ademais do noso Instagram, temos un tabuleiro na entrada do instituto onde podes estar o día das reunións. Por que deberías formar parte de Estela Lila? A igualdade e a ver diversidade entre as persoas é un tema que está moi presente na vida actual, que precisa ser entendido e defendido. Ademais, nestas asambleas pasámoslo a xeñar e aprendemos, entre outras moitas cousas, a comunicarnos e a traballar en equipo. É sempre aí que entre unha sobremesa rica. Agardamos té! Batallas perdidas A ver, non sei se pillarei por sorpresa aos nosos, As nosas ointes Pero dende logo as miñas compañeiras Comareiras non Eu confesso que a miña profesión frustrada é multimillonario para poder dedicarme en corpo e alma a vivir como un xubilado dando paseos, viaxando, indo de papatorias, día así si e día tamén. Que, que maravilloso decir esto tendo espectadores. <risos> <el que> <risos> es, este, bueno, así xa te rapaz, conocen un pouco máis. Xa, pero <risos> Non é, non é boa carta de presentación da igual, así, sin careta eh, bueno, é así un longo etc e isto pasa porque a pesar de que estou moi contento con meu traballo como docente sí, sí. e trato de facelo o mellor que podo, sempre con ilusión e de reconhecer tamén que son un ser cheo de Nugaya, un preguiceiro en toda regra que, como comprenderedes, prefire dormir ata escachar antes que corregir cento e pico de exames, como vai pasar esta semana. Pois ben, imos falar xa que logo do termo nugalla Eu Segundo a nosa venerada RA, trátase dun sustantivo femenino que se define como falta de vontade para traballar ou facer algo que require algún esforzo. Por exemplo, se non fixo nada, foi por nugalla, ou despois de xantar sempre teño nugalla para traballar. Más un, eu eso pásame que me mentroso no despois de comer. Home, no, si hai que morriñar un pouco, no sí, no so. Porza a dispós. Ou que perde toda de golpe. Non quero imaginar cando sea velho, no. <risa> que que Non chegas a ser Ben, se non nos gusta a palabra nugalla Podemos empregar outros sinónimos Desidia, Galvana, Maiola, Preguiza ou Vagancia Se non estiquen canta Queridas compañeiras, que máis se considera un acólito da preguiza, mirade que xogo de palabras máis simpático, que mesturei acólito, que é un termo así como moi eclesiástico. Pero iso non é un árbore impasible. É un alcolitro. É un alcolitro. Ben, pois eh, mesturei o que ven sendo a preguiza, que é, o termo, que é un termo que se refira a un pecado capital, con acólito, que é referido a unha persoa servil e devota. Vaya lea. Veña. A ver, pronunciádevos con total honestidade, por favor. Vos so despreguiceiras, non so Eu sí, pero o traballo destas... persígue máis rápido. <risas> Entonces, io que traballar. O sea, Tiens a a traballar un mes. unha adicción ao estrés Rachel. últimamente. Sí. <risas> Son o único vago redomado daqui. A ver, eu teño fama de preguiceira porque son lenta, pero unha cousa non ten non te que, que ver, ver ca outra. Con a outra, non? Xa preguiceiras porque todo facemos despaciño, pero non dan que ver unha cousa coa outra. Eu que son un pouco procrastinadora isto de deixar as cousas para, para o último momento, confeso que si, sí, máis unha. Que nos falará Emma do que é procrastinar, pero non, a ver, ser eh, preguiceiro tampouca é decir que non vais a facer o teu traballo e que o fagas ben. Que é decir que eres, como dixen antes, un ser cheo de nugalla, pero que te arrastra arrastras polo mundo facendo as cousas ben Pero que preferirías estar, pois, pues, non sei nun Nas Maldivas, ou eu que sei Ou sen ir tan longe Estar no sofá da tua casa Non creo que non ser no gallao para preferir estar nas Maldivas Que traballar noites Hai xente que se desperta, pois, pues, con un chute de enerxía Eu sou que un pouco xa por eh Felicidade, veña, eh, vamos a polo día Que é unha frase bueno, que, me, que a mí me mata jo. Vamos a por el día <ríe> Pois <Pues> non <ríe> no, Ponte tranquila tanto, non melhor... Eu tomo café para vir a ti Toma, encertando vale, aí Estamos todos na mesma onda, máis ou menos eh, Vas puñer música ou xa vou a materia? No, vou música materia. así para crear para que... Que oh, un pouco de ambiente I ben, i ben, i ben, i ben, i ben. Imos a louco que xe estaba pedindo o corpo O xiste marca da casa comareira Vai, Mr. Filloi Que veño ser eu A ver, atención este A ver, esa letra nunca... 46, venga Nun... O xe trai na no. máis pequena co guión, eh? sorpresa Nunca visto isto, é eh? Esta bueno. é unha innovación Para honrar a palabra de semana, Nugaya Que vos conte o xiste Rita ou vosa boa Que eu vou descansar, alá, como vos quedades Terrible Eu de maravilla Veña, unha aperta Eu non entendi Que no hay chiste. chiste, que a palabra de semana, eh, Nugaya, no hay chiste, pero no da gana. Estoy cheo de Nugaya. Uy, que no tienes ideas. Sí, que es una chadela, es una fonte, una fonte de ideas. coa sección de ciencia pero pensei que o teu chiste iba ser sobre o centro de Galicia que é unha parroquia de antes de ulla que se chama Nugallás empecei que iba a facer o chiste por aí o, pois, o centro xeográfico de Galicia e ise anda eu conhezo creo que tamén unha panadería ou algo así que se chama No, no, no, perdón, sí, non gollás, algo así eso, pues am, sé, pues. Perdón eh, Bueno, vou comenzar E vos comezala falando como De como a nugalja pode influir negativamente Sobre as nosas vidas Efectivamente, algunhas investigacións Suxiren unha relación directa Entre a procrastinación e a mala saúde Concretamente, asociase con niveis máis altos de estrés Estilos de vida menos saudables E atrasos a hora de acudir ao médico Por problemas de saúde Se ben é certo que a relación causa-efecto non está de todo clara, non sabe con certeza se a procrastinación provoca unha mala saúde física mental porque pospoñemos unha tarefa, ou pola contra, é a mala saúde física a que leva a xente a procrastinar porque non ten enerxía para facer agora esa tarefa? Pois non sabemos, o que si esta unha investigación con estudiantes universitarios suecos é que os niveis máis altos de procrastinación asociase con síntomas algo máis elevados de padecer depresión, ansiedade e estrés, Así como maior probabilidade de padecer problemas de saúde mental, dor incapacitante é un estilo de vida pouco saudábel. A ver, unha cousa. Perdón. É que tamén sendo suecos, é o que ches toca. Fans os suecos, rastinan. Ya ti, ves, son o, a fina, no can... final, ao a nugalla por chistes, ervaeces e sempre. cabeza. <risa> estás ás Porén, compre non estresarse se xe gusta deixar todo para a última hora porque ten solución. Os ensaios clínicos demostraron que a terapia cognitivo-conductual é eficaz para reducir a procrastinación. Este tipo de tratamento axuda a persoa para superar a procrastinación dividindo os obxectivos a longo prazo en obxectivos a curto prazo, xestionando as distraccións, como apagar os teléfonos móviles e a Play ou Xbox no caso da nosa rapazada, e mantendo o foco nunha tarefa a pesar de experimentar emocións negativas. Evidentemente, isto requiere certo esforzo e paciencia, polo que non é algo que unha persoa poida facer mentres tenta cumprir un prazo concreto e non mostra efectos inmediatos, pero pequenos cambios poden ter un gran efecto. nunca máis voltar. Eu vou seguir co debate de Gonzalo, comareiros, comareiras. Que ano que máis procrastinades? Cale é actividade que máis nugalha vos produce? Planchar. A roupa Eu non plancho Xunto hasta cinco lavadoras de roupa Hasta que xa Donde llevas pa boñar Pero <laughs> Tocame o, ta o tale cuando, Justamente cando acaba a lavadora Sacar Faz, faz así Que faz? Como así Tiras o chiringuito E, e despois tens que planchar menos Pero se si, eu procrastino bastante Eu tender <inaudible> a roupa Despois a pesar de planchar Non me gusta, planchar, gusta, no gusta nada Eso tampou Correxir as ames tamén é un top Pero eu no, non Pero fiar o correxir no ames A tender a roupa Eu non deixo para despois porque está aí A ver, aquí o público Numero tamén ten cousas que dicir que... Por favor, que se manifeste Está como un podcast de verdade Os exames, dinos o público Moi dan a burográfica Por se non se escoitou Moi nese existe, equipo que Seguimiento de prova Boa, mima sí, se, Informes, seguimentos eh, Burocracia meting a patato fundo porque che contei todo todo Todo referente a mingo Visto que escoitamos e que ten tanto sabor, é o proxecto dunha case veciña. Bueno, de feito, veciña, miña. veciña de Rachel, unha artista daquí o Aladiño de Arzúa. Ela é MJ Pérez. MJ Pérez é unha das voces do panorama actual da música galega inicia o seu percorrido en 2014 e acumula máis de 150 concertos por toda Galicia e tamén Portugal antes escoitábamos de, de feito unha canción cantada en portugués que é onde ten ela tamén raíces. Esta cantautora galega vende bebe perdón, de diferentes estilos con predominio do rock pop nos seus primeiros álbums e, cuxo, e cun xiro perdón, cara a sons máis islat Couso. Bueno, xe xa xa veo que ia pasar isto. É cun xiro carazóns máis latinos e eh, música de raíz no seu último disco, pois tamén podemos escoitalo neste tema que está soando. O seu traballo discográfico está formado por catro álbums. O primeiro, Ollos que non ven Síntoma de Cegueira, despois Guerrilleira, Cassandra e, por último, A Luz Prendida. A isto súmanse diversas colaboracións con outros artistas dentro e fora do escenario. Eh, Mj pasou xa por festivais Como o Noroeste Pop Rock Ou o Festival do Queixo en Arzúa Non este ano que acaba de ser Pero si sin alguna edición Así como lo, polos principais circuitos eh, de concertos Do panorama galego De feito, no pasado mes de xaneiro Estivo aquí, en Melide, na sala A fundación, nós non a ver Porque foi o mesmo día que o Presume de Galego Que aquí en Melide pasan moitas cousas ao mesmo tempo eh, Entre outros fitos da súa traxectoria Foi finalista do primeiro certame De canción de autor de Teo O tivo, o primeiro posto no Xuventude Crea 2017 E foi finalista nos Premios Martín Kodax da Música Galega no 2019 e 2020 e, Sabedes que? Contanos Como MJ e veciña aproveitamos para saudala Contámoslle que estes días estaba a soar nos corredores do noso Insti E quixo mandarnos unha carimo Escoitámola Por suposto sí. Ola, son MJ Pérez e quero mandar un saúdo e unha aperta moi especial ao alumnado do Instituto de Melide, en especial para o programa Comar os Verdes. E quero mandarvos unha aperta e animarvos a que siga mergullando na música en galego, na música que facemos aquí, os artistas de aquí, con moito cariño e que é un prazer compartila con vós. Así que moitas grazas e seguide aí dando moita guerra. Unha aperta. Pues es que esta música sí que me gusta. pues aquí entre Richard fala por riba de música, mandamos él... y... no. Venga, parroco, dale. <laughs> Como se nota que a vecina, no, eh. E sen propósito, eh. Muy eh, claro, nada, mandámoslle sí, un aperta moi sí, sí, moi no, forte a MJ Pérez. Agradecémoslle inmensamente a súa achega como areira daqui de hoxe. Eh, así rematamos. ¿Sí? Outro sí. máis. Pasalo ben e non mancarse. Oxe foi moi rápido, ha visto, eh? ¿Sí? Un saúdo ao profesorado da guía que estivo aquí a pedo cañón saúdo, moita saúdo. Benadía benadía benadía benadía benadía. Escoitar pacientemente As nosas tolemias <risas> eh, Marchamos ao ritmo de cumbia porque marchamos contentas Escoitámonos Sempre. O Vinerio Luns, ata lo Chao Se si agora ves a chegarte a mi Poda que de tres pasos pra atrás Que todo isto So é unha excusa para Sacarte a bailar Que todo isto So é unha excusa para Sacarte a bailar De toda a vida chamánme louca, sou polo meu cantar. De toda a vida chamánme louca, por andar a soñar. De toda a vida chamánme louca, sou polo meu cantar. De toda a vida chamánme louca, por andar a soñar. Se agora intento achegarme a ti, rápido das tres pasos pra atrás. A chegarte a mi poda que de tres pasos pra atrás que todo isto só é unha excusa para sacarte a bailar que todo isto só é unha excusa para sacarte a bailar